إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا صدق الله مولانا عظيم مزه مې ځکه نو وکتنه 13 یا په متعلق خبرې خبر دا وا چې دالستر شریق جوړو دا چې دنیا کې هغته توبه کبلېږي هغه چره انسان ډېر بدی ګناه باندې وفات راشي نو د دې انسان لپاره هميشه هميشه جهنم دي هميشه هميشه جهنم دي بیا څوک کده الله تعالی امر سزا ورکړي جسم را مشرک او کشرک کړه نه یا کاله کړه د بیا جهنم سزا همیشه همیشه همیشه همیشه زرګونو قرونو اربونو کاله سزا جهنم کې ده صحیحله زیاته جواب دی چې الله ته استيان الله غا کړو یو کله بس شوش د کښ پندوش په شرک یا په شرک باندې مرشه یو غنټه دیولې نه کړو هوم ورکې پاګې باندې راغو همیشه بچو حلم دي وتل نشته راغې ستنې نشته د آخرت درازې د قیامت دراز همیشه بچو حلم جواب ده چې مشرک ته دا د دته اراده باندې چې دی یو لږه په دې مل <سؤال> شنو پتا ولګې ده چې د دې اراده دا وجه تر اخر اخره به شي کوه څوره له ما عمر چې مرگ راځه مزید د تمکنه او دې د مزیدم نو باز دې وځينا الله دې تا به هميشه اعزاز ورکړي اذنی اصل بنیاد اغدر دمخ کنو شورو شوره دنوح علیه السلام ده زمانه مده شرک دا گنا شوره ده کسن اکان خلقو شیخ کلعو فاق شو نمج شیطان و تدا خبر اولان بگه چه ده کن اکان خلقو ده دیجا تصویران آجول بگه استاظو نیری کی نیتاوه نو لاولیت بیا رو واته دې باندې ثنو کې او مې خلق الله باندې موږي د خدای په ځای باندې اب یاد نبی علیہ السلام زمانہ کی نوڈر سے واشیو تین سو ساڈ اللہ سران نصرم او باقیدد آئے بے عبادت کی دو بلکیری اصولی سر ربزان لے لوکل خوائعو جان سر سفر کے موڑو آو جان سر بے گرزاؤ او بیت اللہ سرم انہ سبو غاڑ غاڑ بوتان چکمو غاڑ خوائعو انہ مشرکانونا بیت اللہ سرم لارو او جيبه کار وداري دا خبر نه وي په مشورامه غاسته یو کار به کړو نو مشرک برا غه د بت خدای غره نو طریقه په څیر خبره هوکانه کولې نشي ناغيز رايو تيلا ځوانانو کړه نو پاري کې بیا درې غشي به او هغه دریو او شبان دې درې کیس ملي کل شی یو یو باندې دا رابتہ کې لیکلو افعالن دا کار کا او دیم باندې لیکل ګلګلی ورکو وړه وړه شیبه راسي په دیم ملي کلو لا ته الله کار مکو او په غفل یعنی مطلب دا دی خدای مصروف دې مشوره کوي په لها نایټ ورک م مصروف دې داغه به دامت له درم غشي زه مشرک براغه داغه به سکار او نارابه اگر تیلا به شموله بیا بیا کی لاس کته داغه نه به وشراو استوبه غور زه هم دمو د زمانه ټیکټونه تا به باندې چې کتل اقوال الله کار کاوه نو بسادر به کوو دریمبر هغه مثلا هغه په شلو هغه دراغهسته طانیه د لیکلو لاته حل کار مکوونه بس په صدر بوگو اچیر بس اर्डर نشته دریمبر نه منیو دا کار مکوونه صدر به بوگو باندې واچو لا مړول دریمبر هغه کله دا شول له بس کار نه کی خوایار مشوره کوي بس صدر به بوگو کوړته بیابلو صاحب باجامن بیابو کی حمه قبل لوته مسوسه مشوره وکړه سدیکار پرځای یا موږ دانا د هغه یو شرکیه کیده و او سره دغه شو سره هغه کافران نو دغه شو دیکار سره بلکې دک کبوتاو تبه عبادت د خره صفت دی ورکړه دا کته رښتیا تست ماولې چې د شرک لپاره دوه خبرې دی یای یو کس دا اند الله ذات کی شریکولیا صفت کې او په خاصه صفت په کې دا الله یو صفت عبادت دی عبادت بس صرف الله دا الله د ذات نه لاوه او بلچه تلشي کولې مشرکانو با دي بتا عبادت نه کول نو یو تصرف دا کارونه هغه با ته دی دین د کتاب رسول کو نو دا بار بار غمصل او رسول له چې نظر نیاله د عبادت ته قرباني عبادت, دا عبادت دا. ای عبادت الله صفات درو مصرف الله ته کولیش اوس په قربانات سره نزدېکټ او نزدېواله دا صرف الله ته حاصله قربانی به الله دا الله په همدې او دا سره نزدېکټ په بتوره نظریه کې خدای زما دا کارو کې ځکه الله ته نزدې شم په بتوره عبادت کې دا الله را پړکه په بتوره قربت چې زه ته نزدې شم او دا بل دا مسله د علما دې بار بار مونږ وایو چېرې غیر <سؤال> لار <سؤال> په نرمه په نظر و نیاست یې بابا د پاره او کونو به نیمه تر نیمه کېږي الله په نومي زبک ولله کدا لالي علماء لكلي صفا تاوته لكل کتاب نو کیږي غیره اذا الله په نوم باندې مرال کتاب بیان راغلی چیکره تاوي دا باغه ډولونه دا هغه دا مطلب دا ده الله تعالی حاصله نوکا بیا نیزدیکت دتا حاصل ہے دتا پار اعلان ہے نوکا شل او زرزلی دا اللہ پنوم با نزب کیل دا حرام دے و مردار دا نو دی مشرکان ابدا اللہ یو صفت دام ورکاو صفت عبادت مثلا قربانی و غیر واس نو آبادی رالا رالا دا, دا بوتا نقوات با رالا نو باز بدا اللہ پنوم با نزب بازو با باسی بازی شاروی بیدا چرچی دا غیر دا پارا نظر بس لی دا دا بود نظر دا دا بس طرف زنان دا بس دا کیجی دا مختلف سورت آنان که اللہ خلا دا غیر تفصیل کلده خدا کن عبادتونن نظر النیاز قربانی وغیران دا با اغیر دیبوتانو تورقولات دیو جنا ورد مشرکان ویلکی دا صفت بیدی تورکاو خو بیا خبر یا دو ساته اعلان شوی غي چې آیا اته مشرکان وکي چې اغي بده بوت را شی او ورته په ورکاو دا په نوم به زبکاو آیا د زمون د زمانه زمان خلک کو چې خپل نظر نیاز بالکل تکبر توري دا غي د پرایکی نو دی په لو کې پرته او نو اكيد ته و ګره چې اكيد ذن بن اعسید یو خدا بازي وري نو گدته تا پوسو کی چې د لایک د عبادت او مسلې کوې چې د عبادت د قرباني عبادت سیدا موږ رکو چې څنګه عبادت الله تعالی که د دې لایک الله دته تر جدا بابام ته دې لایک غنه و هو وې او موږ دې مشرک او داګه مشرک کو حکم کې پرک نشته بس دی ماسی مشرک او کنا ته وې چې نه دا صرف د دې عزت ته تعظیم نه دا هو دا کس مخبره وکړه دې عزت ته پارا نور سره خبره وکړې د دین علاوه د حضرت هغه د تا و تا تهو چې د عبادت دا عبادت الله دنه د خبره او تر چې د الله پسند عبادت لایق ته نو بیا ګناي کبیره د ګناي کبیره کې ډیر وی ګناي کبیره دی کبیر خو بیا کبیر کوفر نه او رمزه درازي نو کوار سره دنه اكيد دنه چې د عبادت لایق ته عبادت ته متقین او بیا شر ته الله سره شریکول او بدن اعتقاد دا نشت اعتقاد دا الله د پار دے تا پوست تک ہے تو اے بات لائک او بیان دا کار کئی ظاہر کئی دا بابا دا تازیم د پارے کئی نو بیا گناہ کبیرہ دا دا غشی مردار دے دا حلالی گناہ گر چی دا اللہ پنوم باندی او با دا حلال کدا آغس مشرکان گنی سنگ چے آغا دا مشرکان او چکا نیو سلی مشرکشن دادن دی کام لالا نیو دا که خپل لو باندې مباح دم شو کاکه لینو هغه باندې ځان دا مسله ده مسلمان ته تل کو ځان دا مسله ده دا سره د قربانې هم شکل پاتیني بیا باید شي کم زیارتون د داسې نوډي هغه سره د قربانې منکي خو هم مسلمانانو اگر چې تاسو بار بار داوا مچوري دا ګوناده نه ځان ساتل پکار دي دا الله ته قرار کوي دا عبادت ته نظر نیاز هاي عبادت ته الله د کور کول پکاره دی ور الله د پرني کول پکار نو دا دږي اکي دی وی. دا غي خو کې کاني نو څو کاني به لګولې پاګه باندې به زبا کول تبرک ز به پس لونه په ورته ور کول نه نظر نیاز څنګه سابې کېږي د پسلم کې قران کې صفادی دادا ودا الله شوه شو. ودا به د بوتشه نو خرافات بلاسو ورځکم مدا الله د بارکابه سیوا هغه په سل بدیرد کرکی وګړه دې مشرکان هم وې الله تاسیس ضرورت نشته الله سکه نو بیا به بدل کوو ودا چې کمري شه د دې بوتشه زکه د تکسان دی خو شاګه همې جوارن دی بسره او مونږ زورا زو نو دا په کار راځي نو هغه خپې عادته کاه کمزورې الله تک و تا سکس ما عبادتونا اغای ورکڑی و بدتا با قاعدت تلبیه که بیو لا شریک لکا الا شریک استثناء با قولستا اس شریک نشتا مگر اللہ چھ تازان سرکم شریک کلے او توحید با پی بد لگی دا دا خبری جی بودا چاو کلان نو اجعلال آل حتا الان واحدا قرآن کی رازی صورت سواد که اللہ احتلا برمائی چیده مشرکان و پیغمبر الاسلام بارکی وی اجی علال آنی حق ایلانو واحدا سخو تین سو سد بوٹان آٹول یوکلو دیخو دیوخ دی مسئلہ گئی این نحان دلشیعون حجاب دخو ناشنا خبر دا تین سو سد نا ایک مسلمان کو چاہتا دا لاست پارکتا کی گئی نو اگر چی لاست پارکتا دروکوم رکتا کی دل دا دا خود دے حق دی دا گنار اسلام سرانی بکار دی دا راځي حق به نو کچره پداتہ عقیده باندې دا کی ته کیږي جدا که خدا سره شریک ته څنګه چې په مشرکان باندې بده بوت خبره چې د یو خبره بده کړو نا غیب دا خو ناشنا شي د 360 100 نو دا بل مسلمان د بل مسلمان ته د مصافحه په حرکت کیږي اونۍ د دکې چې خدا یو نه دین ته څنګه غدر وکولایک ته دین دا عقیده نو بشکره چې شک شک نشته خدا عقیده ته تقریبا تقریبا اكيد ته خیال می خلوي کسي اغتلقد شي نو کته کې لا ګونه اندازه نام جا سوال په پدې سره مشرقي گنه پدې سره مشرقي نازک باندې د شرک د باندې خبره زاس دي چا سم یو سره کافر که مشرکه نن دا ګونه ډېر اچھا ده ته تعظيم تنیت باندې کته کېدل بل دا کته رحدا سره شریک نه غنې چې څنګه په خپل هټه په د نیت باندې اگر ته د نه علاوه په شنو واک چې ګونګار شه دمر تعظیم او مدح ده حق ده او که چېرې دنه ځا کې دم و چې څنګه ده چې روکو او سجدې وروته کړشنده چې څسر لاس ملوم دین د دې لایق ته وایو خدای نه وی دی ور سره هم شریک ته نو واکي چې دابیا مشرک ته او سي تقریبا تقریبا زما خو مرضی چې مسلمان بل مسلمان ته سلام نه پره روکو او که چېرې لغون د کوم باز حضرات شہادت توحيد ولدي تم مشرکان نو پدې باندې سره مشرک نه ګرځي او د سيزن نزان بچ کول په کاري دا نقصان کته کېدل کوه او کنا څخه کته کېدل شنو به څنګه سره لوتي په زمیدار حقوق له بدیګري ټټي کېني له تمه کوټي تم کته کیږي امره من نفس کته کېدل ځان له ضرورت ته پره جایز پدین یاد باندې څنګه روخو د الله حق دی د دې قسم دم رحمت ته جي سلام سره کته شیندا شرک دے. او کپدین یاد باندې سلام سره کته کې کېدل د دم ر عزت لایق دی نو دام ګنا د دم عظمت الله چا تبرکړي نه دی په سلام کې سیده سلام کول په کار نو دا, دا اوې عبادت رحم کو بوتان ہوتا قربانی نذر نیاز دغه هغه بوتان ہوتا په چیت تبدل او تاسو مې غشي ایجو چې څنګه په پر په کارون موږ نن ذکرنګ را بلغه شي بیر واس بالکل عف الا کاروګه نو صدر به بوگو چي لخوا ډال کوبو چې لا تک ان مکو نو صدر به بوگو کور تبلا نو او که چر ورا لغت غشي بروت نو ایبه بس مشوره کایما ته سړاډو مشي تقسیم بیگ او است است سپږم سيپارګي دا الله تعالی ذکر کړي است استقام بل اعظم بیگ او شبانه تقسيم د بوت به شي پراتو داګه د اصلي سي راګلو قرباني به وکړا قرباني به ټوټه ټوټه کله په لبا تقسيم نه کوو هغه بوت خوا کې به چې موږ شي پراتو د هغه د ذهن مطابق د خدایي ولاغش نه دراوست مثلا قرباني به له سسې غوشه کې ویلا څو غوشه به راوستي تا به لګليو او یسي پینځو انا چې چا راووتنا او خپل <سؤال> ثغاوت په هرکو او خپل پري د هغه په هرکو چې دلایکه ما چې بوتما د دومره دومره را کړی ما ته و را کړی مسلمانان باندې کاټو کوي دن ازام سا تیدا غلطی خبر شریعت کی نوشی ثبوت نی بسن ندے بکا شریعت کی یو مسلنی اغندا بکا وہ عجیبہ اغلدار چیئے مسلمانیں دے شریعت پہ بیانمو دی اور ایدو بھی امان اتیار اگرام دین کراتے ہیں اور ایدو تونی تیاری بچی اوشترے اور ایدو تونی تیاری نوابا پہ آمن پسا تیار چی اغمد اور اوٹور کی گو مند علی پنگوز کال افرازی دا شپیتر التبعیم بیدار رکول دلی یہ مسئلہ اگر نظام خویل کو تاردی عامل کے راوستل کو تاردی لگر زندگی دا پڑی را پڑی ایلاس کردی کل ازمان صحیح مسئلہ با نظام خویل عامل کے راوستل دا زمان گاستر سبانی اللہ احتلال لازم کردی دا اللہ ہونگا ناما اکسی صلی اللہ علیہ وآلہ